«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари, Розділ 32». Коглайн продовжував реготати і наступного ранку, коли дивна маленька компанія вирушила в подорож. Він щось радісно бурмотів собі підніс. І метушився, загубившись у затіненому напівбожевільному світі власного розуму. Але гострі старечі очі часто ковзали по стурбованому обличчю брін, і в них була хитрість і проникливість. І завжди потайний сміх після того, як він говорив до дівчини. «Спробуйно! Ти повинна спробувати, дівчинка з півдня!» Ха. Поговори з Грімпондом, запитай, що хочеш, секрети усього, що є і що буде. Тисячі тисяч років Грімпонд бачив усе, усе людське життя, дивився. Ніхто інший такого не знає. Просто запитай, дівчинко, з півдня, торкнись цієї істоти і усе дізнаєшся. А потім регіт. І знову старий. І йшов кудись танцювати. Знову і знову Кім Барбоа докоряли йому за поведінку. Колись словом, колись суворим поглядом. Їй поведінка дідуся здавалась дурною і бентежною. Але все ж це не мало жодного впливу на старого, який продовжував глузувати. Стояв залізний сірий туманний осінній день. Небо заповнили шари хмар від темної смуги вольфстага на заході до згасаючих верхівок лісових дерев на сході. Прохолодний вітер дув з півночі. Ніс з собою пил, обсипане листя, яке кружляло і жалило обличчя та очі. Листя здавалось вицвілим і зношеним. Перший натяк на наближення зими. Мандрівники вирушили на північ з Хердстоуна, з Кімбарбо попереду. Вона була похмурою і рішучою. Брін з Роною йшли слідом. Старий Коглайн танцював навколо, а Шепіт був десь далеко, у хащах дерев. Вони пройшли під тінню великої скелі, яка дала назву цій долині. І далі, від широких вільних від чагарників галявин, до дикої місцевості за нею. Мертва деревина і хмиз заполонили ліси, а з наближенням полудня темп сповільнився. Коглайн більше не пурхав навколо, як дикий птах, тому що їх усіх долала місцевість. Вони обережно пробирались вперед шеренгою. Тільки шепоту було добре. Він завжди був поруч, як тінь що рухається крізь темну масу лісу, безшумна і гладенька. А потім місцевість стала ще більш жорсткою. Вдалині піднявся ряд хребтів. Валуни й скелясті обриви розрізали землю, тож тепер часто доводилось підійматись. Вітер стих, ліс навколо пах гниллю і цвіллю. Нарешті вони вийшли з довгого глибокого яру і опинились на гребені вузької долини, що спускалась вниз між парою високих хребтів, що тягнулись на північ. «Там!» – вказала Кімбар в долину, де густий сосновий ліс оточував озеро, чиї води були лише частково видні в ковдрі туману. Ге, Грімпонд!» – зареготав Коглайн. Його пальці злегка погладили руку брін, вони подолали лабіринт сосен, що заполонив схили, пробираючись вниз до того місця, де туман, мляво, кружляв над маленьким озером. Здавалось, вітер тут їх не досягає усе було тихо, шепіт зник. Скелі й голки були розкидані по землі. Шкіряні чоботи шкрябали й хрустіли. Хмари й туман повністю закривали світло, здавалося, настала ніч. Слідуючи за худорлявою Кімбербо, Брін прислухалася до тиші лісу, шукаючи в тінях ознаки життя і відчуваючи, як всередині зростає тривога. Тут справді щось було, мерзенне, таємне. Можна було відчути, як ця істота чекає. Невдовзі їх ще сильніше оточив туман. А коли здалося, що вони неодмінно повністю зникнуть в ньому, група раптом вийшла з дерев на невелику галявину, де старі кам'яні лави оточували відкриту яму для вогнища. Обвуглені колоди і попіл були чорними від вогкості а на дальньому кінці цієї галявини, втоптана стежка, знову вела в туман. Кімбер повернулась до Брін. «Звідси ти повинна йти сама. Йди по стежці до краю озера. Там до тебе прийде Грімпонт». «І прошепоче тобі усі секрети на Вушко. розреготався Коглайн, присівши поруч. «Дідусь!» – дорікнула дівчина. «Правда, брехня!» «Але що йде?» – піддражнив Коглайн та побіг до сосен. «Не бійся його!» – порадила Кімбер. Її обличчя стало маскою занепокоєння, коли вона глянула в стурбовані очі Брін. «Грімпонд не може нашкодити. Це лише тінь!» «Можливо, хтось із нас повинен піти з тобою?» – неспокійно запропонував Рона. Але Кімбер... Одразу ж похитала головою. Грімпонт за один раз говорить лише з однією людиною. Він навіть не з'явиться, якщо ти будеш з кимось. Вона підбадьорливо усміхнулась. Тому, Брін, ти повинна зробити усе сама. Омсфорд кивнула. Гадаю, вирішено. Але пам'ятай, застерегла Кімбер, будь обережна з тим, що тобі скажуть. Багато з цього буде неправдою або перекрученою правдою. Але як мені дізнатись, що неправда, а що правда? запитала у відповідь Брін і побачила лише похитування головою. Тобі доведеться зрозуміти це самій. Грімпонт буде грати з тобою, явиться і говоритиме що хоче, дражнитиме тебе. Такий характер цієї істоти, Ігри! Але, можливо, ти зіграєш краще?» Вона доторкнулася до руки Брін. «Саме тому, мені здається, що ти повинна поговорити, а не я. У тебе є магія. Використай її, якщо зможеш. Можливо, пісня бажання допоможе?» З краю маленької галявини пролунав сміх Коглайна. Брін проігнорувало його, щільно закуталась в плащ і кивнула. «Можливо?» «Спробую!» Кімбар усміхнулась. Веснянкувати обличчя зморщилось. А потім вона несподівано обійняла Брін. «Хай щастить!» Здивована дівчина обійняла Кімбарбо у відповідь. Її рука піднялась, щоб погладити довге темне волосся. Рона незграбно підійшов та нахилився поцілувати Брін. «Бережи себе!» Вона усміхнулася обіцяючи це зробити, а потім повернулась і пішла глиб дерев. Тіні і туман зімкнулись навколо неї майже одразу. Закрили її настільки, що дівчина загубилась за десяток ярдів у сосновому лісі. Це сталося так швидко, що вона все ще йшла вперед, коли зрозуміла, що більше нічого навколо не бачить. Брін завагалась, вдивилась у темряву, Почекала, поки її зір пристосується. Повітря похолоднішало. Туман проник крізь її одяг холодним вологим дотиком. Минуло кілька хвилин, довгих і тривожних. І тоді дівчина виявила, що ледь розрізняє тонкі обриси найближчих сосен, які то зникали, то з'являлись, як привиди. Нарешті вона подумала, що краще вже не буде, Зігнорувала дискомфорт і невпевненість, а потім обережно пішла вперед, намацуючи дерева витягнутими руками, відчуваючи, а не бачачи, прохід стежки крізь дерева, яка неохильно вела вниз, до озера. Минали хвилини, почулось тихе плюскотіння води об берег. Дівчина сповільнилась та дивилась в туман, шукаючи те, що, як вона знала, чекає на неї. Але не було нічого. Обережно Брін ішла вперед. Потім раптово дерева і туман порічали та розступились. Дівчина опинилась на вузькому вкритому камінням березі та подивилась на сірі, затягнуті хмарами води озера. Холод прослизнув у неї, спустошуючи тіло, перетворюючи його лише на крижану оболонку. Брін озирнулась, нажахавшись. Що це? Але раптом у ній піднявся гнів, гострий, гіркий і твердий, як залізо. Вогонь люті прогнав холод, а також відкинув увесь страх. Стоячи на березі маленького озера, одна Брін відчула дивну силу, яка, здавалось, могла знищити усе, що буде проти неї. Раптово в тумані щось заворушилось. Дивне відчуття сили миттєво зникло, втекло як злодій назад у душу. Брін не розуміла, що сталося у тій короткій миттєвості, а зараз вже не було часу думати. У тумані зібралась і набула форми якась тінь, а потім, піднявшись над водами озера, почала наближатись. Дівчина дивилась на істоту, примарну. Яка безшумно ковзала на потоках повітря вона була в плащій капюшоні, людина подібна, але без обличчя. Тінь сповільнилась, зупинилася за десяток футів перед нею, зависнувши над водами озера. Повільно голова в капюшоні піднялась до дівчини, і можна було побачити дві червоні точки. Подивись на мене, дівчино, з шиї виріл. Сказала тінь голосом, схожим на випущений пар подивись на грімпонда. Голова в капюшоні піднялась вище, тіні, що маскували обличчя істоти, зникли, і Брін подивилась на своє обличчя. Тим часом Джаїр прокинувся в сирій і порожній темряві камери Данфіаран, в якій і був ув'язнений. Тонкий промінь сірого світла, як ніж, прослизнув крізь крихітний вентиляційний отвір кам'яної камери. Знову день, подумав хлопець, відчайдушно намагаючись відстежити час, який минув з тих пір, як його привели сюди. Здавалось, минули тижні, але все ж це лише другий день ув'язнення. Він не бачився і не розмовляв з жодною живою істотою. Крім Мвелрета і гнома-тюремника, обережно він встав, а потім сів прямо на купу протухлої соломи. Ланцюги сковували його зап'ястя і щиколотки, закріплені в залізних кільцях на кам'яних стінах. Не так давно їх на нього надягнув тюремник за наказом Стітіса, коли Омсфорд спробував кудись піти, Кайдани різко брязнули і загреміли, відлунюючи коридорами, що лежали за залізними дверима камери. Втомлений, незважаючи на довгий сон, юнак слухав, як відлуння згасає, намагаючись почути якийсь інший звук. Але його не було. Так само, як і немає нікого, хто може прийти йому на допомогу. І ось тоді в очах Джаїра з'явились сльози. Вони потекли по щоках, намочили брудну передню частину туніки. Про що він думав? Що хтось прийде, допоможе втекти з ями? Він похитав головою, борючись з болем власної впевненості, що немає більше допомоги. Усі з групи з Калгейвана зникли, загубились, загинулись. Розійшлись навіть слендер. Одним рвучким рухом юнак витер сльози, борючись з вічиєм. «Неважливо», – сказав він собі. «Неважливо, що ніхто не прийде. Він ніколи не вдасть Мвелрету те, що він хоче. І обов'язково знайде якийсь спосіб втекти». Знову, як він робив кожного разу, коли прокидався, він вовтузився з застібками ланцюгів, намагаючись послабити їх настільки, щоб вирватися на свободу. Довгі миті він крутив і вертів залізо, з надією, вдивляючись у з'єднання крізь темряву, але врешті-решт хлопець здався як завжди здавався, тому що марно протиставляти плоть і кров бездушному предмету. Тільки ключ міг знову звільнити його. Звільнити. Він часто вимовляв це слово у своїй голові. Треба себе звільнити. Він мусить. Юнак часто думав про Брін і запитував себе, де вона була, коли він дивився у кристал. Якимсь дивним і сумним був її короткий погляд, вона точно сиділа одна перед багаттям. Її обличчя було спотворене напругою і відчаєм. Що сталося з Брін? Що викликало таке нещастя? Підсвідомо рука потягнулась до срібного ланцюжка. Стітіс ще не знайшов його, як і мішечок срібного пилу. Джаїр старанно ховав їх в одязі, коли Мвелрет був поруч. Ця істота приходила до нього занадто часто, безшумно вислизаючи з темряви, коли юнак найменше цього очікував, як огидний привид. Він підлащувався і вмовляв, обіцяв і погрожував, казав «Віддай мені те, що я хочу, і будеш вільний, скажи те, що я хочу знати». Але Джаїр був непохитний. Він не допомагатиме цьому чудовиську. Ні в цьому світі, ні в іншому. Швидко він витягнув срібний ланцюжок і з любов'ю потримав кристал у складених долонях. Це єдиний зв'язок зі світом за межами цієї камери. Єдиний спосіб дізнатися, що збрін. Він втупився у кристал і одразу ж прийняв рішення. Треба використати його ще один раз, але треба бути обережним, Хоча йому потрібна лише мить, він швидко викличе образ сестри і так само швидко його прожене. Те чудовисько ніколи про це не дізнається, адже Іру треба знати, що там з брін. І ось він почав співати. М'яко й тихо голос викликав дрімаючу силу каменю, сягнувши в темні глибини. Світло повільно піднялось та поширилось назовні. Потік білизни, який прогнав жахливу темряву і викликав несподівану усмішку. «Брін!» – тихо вигукнув він. Обличчя сестри зависло в світлі перед ним. Він співав рівно і повільно. Образ став чіткішим. Його сестра стояла перед озером. Сум на її обличчі змінився шоком. Непорушно і нерухомо вона дивилась на сірій туманні води, на закутану в плащ примару, яка висіла в повітрі. Повільно цей образ розвернувся, поки Джаїр співав. Так, щоб можна було побачити і обличчя примари. Пісня бажання обірвалась, коли він усе роздивився. Це теж було обличчям Брін. І ось Крадькома, Шурхід з протилежного боку камери перетворив шлунок Джаїра на лід. Миттєво він завмер і видіння зникло. Руками хлопець стиснув кристал, відчайдушно ховаючи його під одяг, знаючи, що вже занадто пізно. Бачу, маленький друже. Ти знайшов спосіб мені допомогти, прошепів знайомий холодний Зміїний голос. Мвелред Стітіс пройшов крізь відчинені двері камери, а на березі озера була довга нескінченна мить тиші, порушена лише тихим плюскотом сірих вод, що омивали скелі. Тінь і дівчина стояли навпроти, у мороці туману й тіні, як безголосі привиди, викликані з іншого світу та часу. «Подивись на мене!» І вона бачила обличчя Грімпонда, точніше її власне обличчя, змучене, виснажене горем, і там, де були б її власні очі, горіли дві червоні щелини. Усмішка прослизнула на губи тіні. Сміх її був тихим і злим. «Ти мене знаєш? Назвуй на мене!» Брін ковтнула. Борючись з напругою в горлі. «Ти, Грімпонд!» Сміх Тіні посилився. «Ні, я це ти, блін з Шридівейл. Брін з дому омспортів і роду Шанари. Я це ти. Я розповідь твого життя, і в моїх словах ти знайдеш свою долю. Що ж ти хочеш віднайти?» Звук голосу стих в раптовому вируванні вод. Раптова хвиля хлюснула по озеру і окотила дівчину холодними, як заборонений дотик смерті, краплями. Червоні очі Грімпонда звузились. «Ти б хотіла дізнатись про темряву, якою є Ілдач?» Без слів Брін кивнула. Грімпонд безрадісно засміявся та підплив ближче. Усе, що є і все, що було, сходить до книги, пов'язаної нитками з темною магією. Ці нитки тісно зв'язують увесь цей світ. Війни раз, війни людей, демони, усі вони там. Люди приходять до темної магії, шукаючи сили, яку вони не зможуть зробити своєю. А потім, шукаючи своєї смерті, вони беруть книгу, залучені приманкою. Один раз повернутися до обличчя смерті, один раз побачити чорну яму ночі. Кожен раз вони знаходять те, що шукають, і губляться у цьому, змінюючись з особистості на дух, носії і морти. Вони однакові, і в них живе однакове зло. Брін одразу ж обдумала значення того, що їй сказали. Один раз повернутися до обличчя смерті. Це гора черепа? й сьогодення єдині? Носії черепа і морти? Вони породження одного зла. Ось що сказав Грімпунд, І, схоже, усе якимсь чином пов'язано з єдиним джерелом. Їх створила усіх темна магія, швидко промовила дівчина. Володар чорнокнижників і носіїв черепа в часи мого прадіда і мортів зараз. Ось що ти маєш на увазі, вірно? Вірно, дражливо прошипів голос. Вони вернули один з одного. А де зараз Володар чорнокнижників, дівчина з Шейдді Вейл? хто зараз керує магію і посилає робити зло мордів. Брін мовчки дивилась на примару. Чи мається на увазі те, що володар чорнокнижників повернувся? Але ж це неможливо. Той голос, коли він говорить з людством, є темнявою. Цей голос народився з магії, з заборонених знань. Він може ожити у різні способи, друкованим словом, піснею. Убрін похололо в душі. Я не з їхнього роду, я не використовую темну магію. Грімпонд розсміявся. Її ніхто не використовує, дівчина з Шейді Берл. Це магія використовує усіх. Ось ключ до того, що ти шукаєш. Ось усе, що тобі потрібно знати. Брін намагалась зрозуміти, почути. Скажи мені більше, попрохала вона. Більше? Більше про що? Ти хочеш, щоб я розповів тобі про очі, ті, що стежать за тобою, ті, які шукають тебе. Дівчина напружилась. Любов є в тих очах. О, це очі, які керують кристалом. Але тебе також бачать і різний темний намір. І ці очі можуть бути породжені твоїм народженням. Бачиш, твої ж власні очі відкриті. Чи, можливо, не так очі доуїда, як темна тінь його часу? Він прикривав від тебе правду, закривав очі на те, що було очевидним, якщо це обміркувати. Бідний Аланон, він не бачив правди. Він бачив повернення володаря чорнокнижників. Він бачив лише те, що є і те, що буде, а не так, що може бути. Бідолажний, обдурений Аланон. Навіть після смерті він пішов туди, куди його завела темна магія. І ось він свого кінця і виявився дурним. Отже, блукачі знали, що він прийде, вірно? Вони знали, що він може прийти у Вольфстах. Ось чому там чекала Ячіра. Сміх відлунив у тиші туману. Правда завжди перемагає, але, можливо, це завжди лише один раз. Не довіряйте, тому, що говорить Грінбонт. Чи, можливо, розповісти мені більше? Розповісти тобі про подорож до Майльморта з тим клоуном, принцем Ліра і його загубленою магією. Ох, як він більшайдушно прагне її назад, Так сильно потребує ворога для знищення! А ти ж, дівчинка, підозрюєш, що це його знищить! Дай йому меч! Він здійснить своє бажання, і стане єдиний з усіма, хто розтілив це бажання раніше і пішов у смерть. Його сильна рука веде тебе до подібної долі. Чи може розповісти мені, як ти помреш? Говори, що хочеш, Тінь, але я слухатиму лише правду. Так, а хто може судити, що є правдою, а що ні? Я, ти, чи ми говоримо про те, що має бути? Чи, можливо, ми говоримо про те, що буде? Книга твого життя лежить відкрита переді мною, хоча деякі сторінки порожні, їх треба написати. А ці речення залежать від тебе, а не від цих, які я тобі скажу. Ти останнє з трьох, з тих, хто живе в тіні інших. Остання з тих, хто прагне звільнитися від тіні. З тих, хто хоче від неї віддалитись, а потім повернутися до того, що було раніше. Але твоя сила найтемніше на землі. І знову Брін з невпевненістю задумалась. Щі Омсфорд, мабуть, перший. Батько другий, вона третя. Кожен з них прагнув звільнитися від спадщини дому Шанара, від якого вони всі походили. Але що означає остання частина? Ах, і смерть чекає тебе в землі блукачів, у ямі темряви, в лоні магії, яку ти прагнеш знищити. Там ти смерті знайдеш. Це вже написано, дівчинко з Шейді Вейл, бо це насіння ти насеш у власному тілі. Брін підняла голову, та подивилась прямо в червоні очі привида. «Тоді скажи мені, як туди дістатись? Відкрий шлях до Майльморту, який захистить мене від очей блукачів. І якщо ти дійсно так бажаєш, я швидко опинюсь у лапах смерті!» Грімпонд зловісно хихикнув. «Розумна дівчинка, вимагаєш від мене прямої відповіді». А я ж знаю, що привело тебе сюди, дитя ільфійського роду. Ти від мене нічого не приховаєш, бо я жив з часів усього, що було. І житиму у часи, коли усе буде. Я сам вирішив залишитись у цьому старому світі, а не знаходити спокій в іншому. Я роблю іграшки з тих, хто складається з плоті і крові. З тих. Хто би зміг подолати захист, який я на себе наклав? Чи ти справді хочеш дізнатися правду про те, що питаєш, дівчинку з Ширидівейл? Тоді спробуй її у мене випросити. Гнів піднявся у Брін через ці хвалькуваті слова. Вона ступила на край сірих вод озера. Туман несподівано зашипів. Але вона проігнорувала цей звук. Мене попередили, що ти гратимеш зі мною, сказала вона твердим голосом. Я пройшла довгий шлях і пережила багато горя. Я не хочу, щоб мене зараз дражнили. Не тисни на мене тінь, говори правду. Як дістатись до Мельморту, щоб блукачі мене не побачили? Очі Грімпонда звузились. Вони мерехтіли червоним кольором. Тиша між двома затягувалась. «Знайди свій власний шлях, Брін з Дівчина на силу стримала лють. Безмовно вона кивнула на знак згоди. Потім відступила і сіла на повалену березу, щільно закутавшись у плащ. «Ти марно витрачаєш час на очікування!» Глузливо сказала тінь. Але Брін не поворушилась. Вона збиралась з думками, вдихаючи вологе повітря і зосереджуючись. Грімпонд залишався завислим над водами озера, нерухомий, і свертлив її поглядом. І раптом на смаглявому обличчі з'явився безтурботний вираз. Вона відкинула довге чорне волосся назад долонею. Прийшло розуміння, що Грімпонд не бачить її майбутніх дій. Дівчина усміхнулася, і ця думка зникла ж миттєво після того, як з'явилась. І нарешті тихо почала линути пісня бажання. Вона піднялась в полудень солодкими ніжними словами з вуст дівчини, що сиділа на березі озера, наповнюючи повітря навколо. І одразу ж ця мелодія зв'язала Грімбонда, перекручуючи тінь. Той настільки здивувався, що не зрушив з місця, а завис у павутинні магії. Але через кілька секунд усе ж відчув, що відбувається. Під його ногами вода озера закипіла і зашипіла. Але пісня бажання швидко охопила в'язня, швидко огорнувши його та перетворивши на лялечку. Через мить голос став швидшим і впевненішим. Окривало першої пісні. Ніжне материнське, яке зв'язало Грімпонда, без його відома зникло. Тепер він був мухою, потрапившою в павутину. Пісня була готова покарати привида. Але дівчина не застосувала ані зброю, ані розум проти цієї істоти, бо це було б марно. Спогади, ось що треба закликати на допомогу. Спогади про те, що колись було, про те, що було втрачено Усе знову повернулось в музиці пісні бажання Дотик людської руки, теплої й доброї Запах, смак солодощів, світло, відчуття любові радості, життя і смерті Усе це, що втратив Грімпунт Усе це, що він не міг пригадати з давно минулого життя Привид закричав, і спробував уникнути старих спогадів, але йому це не вдалось. Повільно відчуття захопили його та утримали. Брін відчула, що емоції привида оживають, і з очей Грімпонда потекли сльози. І ще через кілька хвилин дівчина забрала те, що дала тій тіні. «Поверни їх, дівчинка з Шиді Вейл. Поверни мені їх!» «Коли скажеш мені те, що я хочу знати?» – сказала вона, вплітаючи це питання у пісню. «Скажи!» І раптово слова Грімпонда полились, ніби випущені разом із мукою, яка розриває забуту душу. «Біля мельморту стоїть Греймарк, замок привидів. Там ти відчукаєш свій шлях, лабіринт каналізацій, що тягнеться від залів і камер глибоко під скелю. Увійди через них, і блукачі не побачать Мечлія, де його можна знайти? Пісня «Бажання» однією нотою розірвала Грімпонда відчуттям втрачених спогадів. Павучі гноми, мечлі їхньому таборі. Вони вийняли його з вод річки, забрали сітями і пастками, які тримають біля берегів. Пісня «Бажання» раптово відвела мелодію, наповнену спогадами і відчуттями, в бік, звільняючи ув'язнену тінь від пут. Відлуння пісні затримались в тиші, що висіла над порожнім озером, згасаючи в єдину ноту. Ноту забуття це був солодкий і примарний крик, який повернув грімпонду його єство, а далі довга й жахлива тиша. Повільно Брін підвелась і подивилася в обличчя віддзеркалення її власного, щось глибоко всередині завило в розпачі, а потім Грімпонд усвідомив, що сталося. «Ти вимаг... «Темне дитя, я відчуваю, що ти це зробила. Ах, ти чорна, проклята!» Голос тіні обірвався. Сірі води закипіли і запарували. Брін стояла на краю озера, боячись відвернутись або заговорити. У середині дівчини був холод. А тоді Рімпонт підняв руку. Тоді остання гра, дівчинко, з Шиді Це те, що від мене тобі. Ваджа це подарунком. Подивись в туман поруч зі мною. Там, де він формується, подивись і побач. Брін розуміла, що зараз найслушніший момент, щоб втекти. Але чомусь не могла зробити і кроку. Туман зібрався перед нею перетворившись у сірий лист, який поволі світлішав. Мерехтливий рух пробіг по поверхні, і сформувався образ. Фігура в темній камері. У той час Джаїр ховав кристал, молячись, щоб тіні й морок приховали від Мвелрета те, що він зробив. Можливо, вдасться усе зробити достатньо швидко? Можливо. Я побачив магію. «Хлопчик!» – прохрипів зміїний голос, розбиваючи усі надії. «Я відчув, що ця магія у тебе! Поділись, маленький друг! Покажи!» Джаїр повільно похитав головою. Страх відбився в блакитних очах. «Ану відійди, Стітіс! Тримайся подалі!» Мвелред засміявся. Низький гортанний сміх відлунив у порожнечі камери і у довгих коридорах. Істота раптово відкинула темні шати, ставши жахливою тінню навпроти тьмяного світла. Ти що мені погрожуєш? Я розчавлю тебе як яйце, якщо ти використаєш на мені магію. Помовчи, хлопчик, подивись мені в очі. «Та побач вохники. Лускаті очі заблищали, холодні і владні. Джаїр опустив свої очі, знаючи, що не треба дивитись. Але було так важко це зробити. Він хотів побачити ці очі, щоб вони його втягнули і подарували спокій і безтурботність. «Подивись, хлопчик!» Рошипіло чудовисько. Рука Джаїра стиснула невеликий кристал, допоки він не відчув, як краї врізались у долоню. «Треба зосередитись на болю!» – шалено думав хлопець. «Не дивитись! Не дивитись!» Мовелред сердито зашипів і підняв руку. «Віддай мені магію! Віддай!» Джаїр Омсфорд лише відсахнувся. Рука Грімпонда опустилась, завіса туману розчинилась. Брін відчайдушно кинулась вперед, ступивши у води озера. «Джаїр, це він! Що з ним сталося?» «Тобі сподобалась ця гра, Брін з Шеліді Вейл. Ти побачила, що сталося з твоїм дорогоцінним братом, якого ти вважала в безпеці в долині. До що?» Побачила. Людь охопила душу Брін. Це брехня. Ти цього разу говориш тільки брехню. Тінь тихо розсміялась. Брехня. Думай, що хочеш, дівчину з шейні вил. Гра – це гра, зрештою. Це лише відволікання від сьогодення. А чи відкрилась тобі правда? Ти – темрява Брін з роду Шанара. Принц роду Оумсфорда, ти, темрява, породжена історією. Ти, темрява, як і магія, яку ти вважаєш іграшкою. Іди, забирай те, що дізналась про магію принца-клоуна і про хід до смерті. Знайди те, що шукаєш, і стань тим, ким хочеш. Забирайся. Грімпонд почав. Розчинятись у сірому тумані. А дівчина стояла, застигнувши на березі, бажаючи затримати тінь, але знаючи, що цього разу не вдасться. Раптово привид зупинився. До неї повернулись червоні очі. Обличчя Брін дивилась на власницю, спотворене маскою зла. «Ти зараз бачиш себе такою, якою є». Брін з шиї Вейл, рятівниця, руйнівниця, церкало життя і смерті. Магія використовує усіх, дитя темряви, навіть тебе. І Грімпонт зник, залишив лише сміх, тихий і злий. Брін мить дивилась у слід привиду, загублена у страхах і сумнівах